שמואל א', פרק י' ויהי היום, ויאמר יונתן בן שאול אל הנער נושא כליו, לך ונעברה אל מצב פלישתים, אשר מעבר הלז, ולאביו לא הגיד. ושאול יושב בקצה הגבעה, תחת הרימון אשר במגרון, והעם אשר עמו, כששמאות איש. ואחיה בן אחיטוב, אחי איכבוד, בן פנחס בן עלי, כהן אדוני בשילו, נושא אפוד. והעם לא ידע כי הלך יונתן. ובין המעברות אשר ביקש יונתן לעבור על מצב פלישתים, שן הסלע מהעבר מזה, ושן הסלע מהעבר מזה. ושם האחד בוצץ, ושם האחד סנה. השן האחד מצוק מצפון מול מחמס, והאחד מנגב מול גבה. ויאמר יהונתן אל הנער נוסך אליו, לך ונעברה אל מצב הערלים האלה, אולי יעשה אדוני לנו, כי אין לאדוני לה מעצור להושיע ברב או במעט. ויאמר לו נוסח אליו, עשה כל אשר בלבביך, נטה לך, הנני עמך, כלבביך. ויאמר יהונתן, הנה אנחנו עוברים אל האנשים, ונגלנו עליהם, אם כה יאמרו אלינו, דומו עד הגיענו עליכם, ועמדנו תחתנו, ולא נעלה עליהם. ואמכה יומרו, עלו עלינו, ועלינו, כי נתנם אדוני בידינו, וזה לנו האות. ויגלו שניהם אל מצב פלישתים, ויאמרו פלישתים. הנה עברים, יוצאים מן החורים, אשר התחבאו שם. ויענו אנשי המצבה את יונתן ואת נושא חליו, ויאמרו,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 וישלח את קצה המתה אשר בידו, ויטבול אותה ביערת הדבש, וישב ידו אל פיו, וטעור נא עיניו. ויען איש מהעם, ויאמר, השבע השביע אביך את העם, לאמור, ארור האיש אשר יאכל לחם היום, ויעב העם. ויאמר יונתן, עכר <אחר> אבי את הארץ, ראו נא, כי אורו עיני, כי טעמתי מעט דבש הזה. אף כאילו אכול אכל היום העם, משלל אויביו אשר מצא, כי עתה לא רבת מכה בפלישתים? ויכור ביום ההוא בפלישתים ממכמס אילונה, ויעף העם מאוד. ויעת העם אל השלל, ויקחו צאן ובקר ובני וקר, וישחתו ארצה, ויאכל העם על הדם. ויגידו לשאול לאמור, הנה העם חוטאים לה'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 ולא ענה הוא ביום ההוא. ויומר שאול, גושו הלום, כל פינות העם, ודעו וראו, במה הייתה החטאת הזאת היום? כי חי אדוניי המושיע את ישראל, כי אם ישנו ביונתן בני, כי מות ימות. ואין עונהו מכל העם. ויומר אל כל ישראל, אתם תהיו לעבר אחד? ואני ויונתן בני נהיה לעבר אחד. ויאמרו העם אל שאול, הטוב בעיניך עשה. ויאמר שאול אל אדוני אלוהי ישראל, הב וילחד ויילכד יונתן ושאול, והעם יצאו. ויאמר שאול, הפילו ביני ובין יונתן בני. ויילכד יונתן. ויאמר שאול אל יונתן, הגידה לי, מה עשית? ויגד לו יונתן, ויאמר, טעום טעמתי בקצה המתה אשר בידי, מעט דבש, הנני אמות. ויאמר שאול, כה יעשה אלוהים וכה יוסיף, כי מות תמות יונתן. ויומר העם אל שאול, היונתן ימות אשר עשה הישועה הגדולה הזאת בישראל? חלילה. חי אדוני אם ייפול מסערת ראשו ארצה, כי אם אלוהים עשה היום הזה. ויפדו העם את יונתן, ולא מת. ויעל שאול מאחרי פלישתים, ופלישתים הלכו למקומם. ושאול לחד המלוכה על ישראל, ויילחם סביב בכל אויביו, במואב ובבני עמון, ובאדום ובמלכי צובה ובפלישתים. ובכל אשר יפנה ירשיע. ויעש חיל, ויך את עמלק, ויצל את ישראל מיד שוסהו. ויהיו בני שאול, יונתן וישבי, ומלכישוע. ושם שתי בנותיו, שם הבחירה מרב, ושם הקטנה, מיכל. ושם אשת שאול, אחינועם בת אחימעץ. ושם שר צבאו, אבינר בנר דוד שאול. וקיש אבי שאול, ונר אבי אבנר, בן אביאל. ותהי המלחמה חזקה על פלישתים כל ימי שאול, וראה שאול כל איש גיבור, וכל בן חיל, ויאספהו אליו.